Піднявся галас, почалася біганина. Ми з потрійною силою налягли на весла. Від нашої швидкості залежало тепер наше життя. Сірков стручно налаштував фальконет на носі байдака. Він виміряв оком відстень до галерій, підніс запалений гнід. Фальконет гаркнув, і картеч із нього сипонула в очі яничарів, що вже почали збиратись на палубі. За нами стрельнули інші, несучи туркам смерть. Наш залп накосив немало трупів, поруйнував дерев'яну палубу. У відповідь турки спробували вдарити по нас із мушкетів, але ми вже були надто близько і відповіли їм шаленим дружним вогнем зі своїх рушниць. На палубі знову почулися крики, кілька запорожців бунькули з байдаків у воду, вражені ворожими кулями. Наші байдаки, мов зграї вовків, що оточила оленя, налетіли на галеру з лівого борту та ззаду. Зафуркотіли абордажні гаки з матузяними драбинами. Запорожці продовжували люто палити по ворогах, Доки інші вправно лізли по драбинах на галеру Першим з поміж них був Сірко Він тримав шаблю в зубах і спритно, як кіт першим перестрибнув борт галери Зі швидкістю рисі не летів на ворогів, що не встигли приготуватися до оборони Атаман зрубав найближче до нього, іншого застрелив Тоді знов по черзі удар шаблею і кривим кінджалом він рубався шалено, кладучи яничарів на закривавлені дошки палуби. За ним підтягнулися й інші низвики. Яничари розуміли, що пощади їм від козаків не буде, тому рубалися затято і з лютю йдучи на смерть мусульманина. Тільки сьогодні вони мали справу з хорошими воїнами, ще більш лютими та затятими. Запорожці орудували шаблями й ножами так що напади турків відбивалися від них ніби хвилі від морського берега, залишаючи після кожної такої атаки трупи яничарів. Тим часом на борту козаків ставало все більше. Вони спритно кидалися в саму круговерть страшної рукопашні. Крові вже було на підлозі стільки, що ставало слизько. Пропустивши наперед себе більш досвідчених, Брюховецький і собі почав лізти по мотузяній драбині наверх. Це було не так легко зробити, як здавалося на перший раз. Товстий Іван Мартинович кілька разів зривався з драбини, перекручувався на ній, проте вперто ліз далі. Та якщо знизу було ще легше, то на верховій справді ледь не впав у воду на щастя, інші братчики підхопили, притримали і допомогли перевалитися через борт. Тут, вставши на ноги та почувши під ними тверду поверхню, Брюховецький витяг шаблю і собі кинувся в бій. Я з товаришами чи не останнім вибрався на борт. Тут нам уже й робити не було що, бо перемога була за січовиками. Вони добивали залишки яничарів, і викидали їх за борт Особливо лютував наш Брюховецький Він рубав нечистивців з особливою жорстокістю Відправляючи одного за одним на той світ Чим намагався заслужити повагу запорозців Вони на нього й уваги не звертали Мали ще багато роботи Покінчивши з яничарами Незвуки розбіглися по цілій галері Щоб захопити все цінне Взяти посланця і визволити християнських невільників, що сиділи прикуті до весел галери. Невільники зрозуміли, що на галеру здійснено напад. Вони перестали гребти веслами, посхоплювалися з місць і почали вирвати свої ланцюги з дерев'яних штирів, якими були прикуті до підлоги. Наглядач заходився кричати і бити їх. Таволгою та каторжани якось схопили його, затягли поміж себе і задушили голими руками. Вони вбивали його з особливою люттю, адже саме від нього терпіли щоденно страшні муки. Він гнав їх до важкої роботи, він бив їх таволгою, рвучи шкуру на плечах, знущався і обзивав останніми словами. Вони звільнилися ще до появи в трьомі козаків. Хто відчинив кайдани ключами наглядача, хто вирвав штир і побіг до виходу. Трупи турків та поранених тут же полетіли за борт. Залишили тільки одного в татарському одязі. Схоже, він і був тим посланцем. Сірко почав допитувати його, той мовчав. Та це він. Ми при ньому бумагу знайшли, запевнив Сірка один із його побратимів. Добре, галеру під воду, самі відходимо, наказав коротко. Отаманне звернувся до Сірка один із катажників. В очакові люду нашого багато. Тут на пристані цілі загони з невільниками. Їх татари нагнали, скоро по всіх базарах на продаж розвезуть. Може вдаримо Визволимо братів, полянь, очаків зовсім поруч, лише простягнути рукою взяти, не по-козацьки братів православних у неволі залишати мусульманський. Атаман поглянув на того чоловіка. Безумовно, колишній козак видно з постави й мови. Тяжка неволя каторга зробила з нього старого діда, зморщеного, оброслого, брудного з великими чорними пазурами. Невольники були схожі на живих трупаків, яких щойно витягли з могили. Показати зможеш? У катаржника аж іскра сяйнула в каламутних очах. Щепак, і він вишкирився білими зубами. Сірко глянувся до своїх козаків. По місцях. Зайдемо до пашів Очаківських у гості. Команду сірка ніхто не обговорював. Запоросці так же спритно позлазили на байдаки, як і вилізли сюди. У сірка вже визрів план. Ми відплили знову до острова, щоб дочекатися темряви. У галері пробили днище. Вона поволі перехилилася на бік і почала тонути. Ніч Настала швидко. «На весла!» – скомандував отаман. В притул до міста не підпливали, могли побачити охоронці. Дочекавшись, коли місяць зайде за хмари, наша отаманська чайка почала підпливати ближче. Намагалися не хлюпати веслами, аби не почули на пристані. Ми залягли на дно чаю, принишкли, до пристані треба було трохи проплести. Сірко взяв десяток найбільш спритних і відважних низовиків, наказав знімати зброю чобати і лише з ножами та мотузками лізти у воду. Атаман плив першим. Хвилі розходилися під могутніми поштовхами його рук та плечей. Інші не відставали і невдовзі Сховалися в темряві. За якийсь час я запитав лиха пошепки, що ти бачиш? Вони вже доплили до пристані, обережно вилізли з води, біжать до мурів. Ось закинулись нурки і почали лізти вгору. Вони на горі. Сірко, скрутивши її вартовому, що прийшов повз нього, Другому, що не знати, звідки з'явився, запустив ніж у горло. Інші запорожці також уже всередині. За якийсь час із міського мору нам помахали ліхтарем. Це був знак, і ми вдарили на весла. Висадка запорожців на пристані була блискавичною. Ми враз запалили пристань, усі човни, що стояли на причалі. Брама була відчинена. Сірко подбав. Невільники бігли попереду, показуючи дорогу до складів та до льохів із бранцями. Надбігли сонні турки, спалахнули сутички, у яких правовірні дуже швидко гинули. Козаки громили склади, палили все, вбивали турків і татар. Сірко був першим. Він без страху скочив у льох, де зі слів колишніх каторжан тримали найбільше невільників. Отаман повбивав немилосердну охорону, сам порозбивав замки на дверях, за якими сиділи люди. Виходьте, християни! Люди побігли до виходу з темного льоху до вогню, який тримав сірко на своєму смолоскипі. Жінки припадали до нього, цілували його одяг і руки. Чоловіки хапалися за зброю, щоб тут же стати на з вором, щоб відімстити за свою кривду. У місті все було в руках козаків. Вони бігали всюди, допомагаючи невільників, добиваючи залишки яничарів та зносячи здобич. Сірко все поглядав на замок. Турки дивилися, як горить місто, пристань, як хазяйнують запорожці, проте бояться висунутися, вичікують чи так чи сяк, а засиджуватися в гостях неввічливо. Треба забиратися. Я лихо біда. Все трималися Брюховецького. Ми забігли з ним на одну з вуличок. Тут відразу ж кинувся в очі великий будинок із батьма прибудовами. Зайдемо, запропонував Брюховецький. На дворі розгорнувся короткий бій із господарем будинку та його слугами. Останнім упав господар, високий турок із чорною бородою. Брюховецький випустив йому кишки. Ми вивели двері, вірвалися. Тут же почувся дитячий і жіночий писк. Опору нам ніхто не чинив. «А ну мовчати, іроди. гукнув Брюховецький. До дітей підбігла якась жінка, почала їх заспокоювати. Лихо схопив її за косу, відтягнув. «Помилуйте, паночку!» – попросила баба. «Ти хто стара?» Українка я, православна, вона перехрестилася, не руште дітей. То чого ти, іродова душа, за нехрестів заступаєшся? Бо діти невинні, і матір теж. Беріть, що хочете, лише життя залишіть. Ух, Брюховецький пригрозив їй кулаком. Він мить подумав, як би зараз вчинив справжній запорожець, тоді мовив. Чорти з вами. Кажи, нехай несуть суть усе цінне. Бачу тут хата небідняцька. І нехай не криється. Бо тоді всіх поріжу до дітчої мами. Жінка підвела господиню гарно туркеню. Все пояснила їй, почала допомагати. Ти ж бабуню поїдеш із нами. вернешся на Україну. Чи сплюгавцями будеш вік доживати. Уже більш. Миролюбивим голосом запитав Брюховецький, прикурюючи люльку. «Куди ж мені, сину? Я їй не допливу і не дійду. Та й нема в мене нікого на Україні. Молодою я сюди попала до цих людей. Вони мене не кривдили і віру мою не відібрали. Продовжували їх захищати. Як хочеш».